De 8 a 1 del migdia, a bona hora, a Ràdio Sabadell. A continuació us volem presentar una nova iniciativa cultural que acaba de néixer a la nostra ciutat. Un grup de persones amb formació i procedència diversa han creat una promotora cultural que han, batej... que han batejat com a Malapell Produccions amb la idea de dinamitzar les activitats culturals a Sabadell. Per al pròxim 18 de juliol en preparen una de grossa, ni més ni menys que un rècord amb rerefons cultural i associatiu. Saludem a dues de les persones que ens acompanyen per explicar-nos aquest projecte. Són el Ricard Borgués, que és director del projecte i president de Malapell. Molt bon dia, benvingut de nou a la bona hora. Bon dia, Mireia. També la Garasi Orueta, Community Manager i responsable de comunicació. Molt bon dia. Benvinguda bon dia. també. Bon dia. Abans de res, aviam, explicau-nos això del nom, perquè aquest malapell Confiança Confiança Ricard no acaba de generar. D'on va sortir? El, bàsic, el nom bàsicament, sí que no, per, gent de Sabell no, no cal dir, no, no val ni la pena explicar perquè, no? Vull dir, és, ja, és aquest nom popular pell, una mica no? que ens diuen a tots. Si sí, més no, eh, volíem recalcar una mica això també i que, i que som, sobretot, per la feina està dedicada a Sabadell, mm -hmm. bàsicament. I l'altre perquè és un nom que, és que per posar-te un exemple, vull dir, eh, fa temps vaig fer un viatge al Marroc, per exemple, estava més jove i quan estava al mig del desert vaig trobar un bereber allà amb un dromedari fumant-se un cigarro i el primer que, quan li vaig dir que era de Sabadell em va dir, ah, Sabadell mala pell. Vull dir que... En sèrio? En sèrio, sí. Vale, que, que aquesta gent se la sap totes, no? Però vull dir que ja ja ens coneixen per això Carai, també quina manera de donar-nos a conèixer. Sí, sí, sí. La resta del grup, heu estat d'acord amb el nom des d'un principi? Sí, tots tenien clar no, que volien representar Sabadell com en una iniciativa així, no? Mm -hmm. en aquest nom, a La pell. La bona identificació, no?, que es fa des d'un de, bon principi sí, sí, amb exacte. la ciutat. Uh, I qui és aquest grup? Qui sou? que us ha unit? D'on ha sortit? És una mica... L'història és curiosa no? Perquè al final som, som nou persones en total. Primer n'érem 10, desgraciadament llavors va, aquest noi va haver de deixar-ho. Uh, però som nou persones, com, com ja has dit abans, de, de, de procedències i professions diferents. Vull dir, tenim des de fins a una perruquera, fins a un noi que havia treballat amb el sector financer. Mm, jo mateix m'he dedicat al món del turisme sempre. i Però sí que tots el que teníem eren sobretot ganes de fer alguna cosa i tots amb aquest amb aquest eh, necessari la cultura. No? La cosa va començar amb un, amb un, amb un curs que, que organitza el SOC, Vull dir, la majoria de nosaltres estàvem a l'atur, uh -huh. per tal d'esprecitzar-nos una mica, vam voler començar aquest curs, és un curs de dinamització cultural, i la cosa va néixer doncs amb... perquè se'ns va demanar de fer una, una pràctica col·lectiva, el que és un projecte col·lectiu i un, i un projecte individual, i sí que és veritat que la, la pràctica col·lectiva podríem haver fet, per exemple, organitzar un... un un tallaret, alguna activitat simple en un, en un centre cívic de per aquí Sabell, però la veritat és que volíem fer alguna cosa gran, se'ns en va anar una mica la cosa, ens vam animar i, i aquí estem, muntant, volem muntar aquesta jornada, no? aquest festival que duraria gairebé mitja jornada. Mm -hmm. Per tant, en certa manera és allò de fer un treball, no? un projecte final per posar, mm -hmm. diguem, conjuntament tot el que s'ha pres i acaba sortint això que quan us ho mireu diu ostres, és una pena, no?, deixar-ho només aquí. Sí, sí. Seria una mica això? Sí. Mm -hmm és això el que, el que us va passar, no? Um, però us demanaven que creessin realment una productora o què és el que us demanaven? Què és el que us va motivar a arribar fins a aquest punt? Realment això ho vam fer perquè, perquè van voler, no? Vull dir, la... sí que en el moment de fer la pràctica no teníem perquè crear aquesta associació ni, ni crear cap, cap, cap empresa o productora cultural, com ens definim. Però si el que volem és organitzar una jornada d'aquest tipus, hem, hem de passar, hem de passar doncs, molts tràmits, hem de llogar algunes coses, s han de contractar alguns materials, algunes persones, i per això sí que és necessari que ens constituïssim com a tal no? per això vam, vam crear ja l'associació la, que de fet és que tot just acaba de néixer i encara estem dintre d'aquest període que la, estem esperant que la Generalitat en, ens doni l'hoc okay definitiu, no? que, mm. que ja el tenim perquè ja disposem del NIF i de més però vull dir, encara estem dintre d'aquest període sí que el que et volia dir abans hem, eh, has parlat de data que ho faríem el 18 de juliol no fa 3 no dies que eh, bé, ens vam reunir amb el grup uh -huh. i vam decidir que aquesta data la canviaríem. Ah, d'acord. Per tant, pendents de quan... Eh... Exacte. Això és la primera notícia vull dir, i l'estem donant aquí ara perquè sí que, sí que és veritat que hem fet hem fet publicitat hem avisat a la gent que ho volíem fer juliol uh -huh. però per motius doncs, logístics perquè per tal de que la cosa sortís més bé tenir-ho molt més preparada hem decidit que seria millor també ens vam reunir amb, amb tècnics de, de l'Ajuntament, ells mateixos també ens en, ens en vam parlar-ne molt i ens han en aconsellat moltíssim, vull dir que des d'aquí donar les gràcies I, i segurament aquesta jornada la farem de cara al setembre, passar uh -huh. festa major. Passada festa major, eh? No sabem encara si la segona o tercera setmana, però anirà per aquí. En qualsevol cas, sí que us podem localitzar, teniu pàgina web, esteu presents a les xarxes socials, per tant, podrem localitzar la informació d'aquest acte, no? Sí, sí, estem tant a totes les xarxes socials, estem al Facebook, ens podeu trobar com Malapé i Produccions i també estem bastant actius al, al Twitter. Al Twitter sí que us volem dir que, que tenim una, una direcció una mica diferent. es diem SBD Malapell. Uh -huh. La resta de llocs us podran trobar com a Malapell. Sí. sí. També tenim la pàgina web, uh -huh. que és a malapellproduccions.cat i va també ja la comencem a posar en marxa no, no fa també potser un mes o així que ho hem tirat tot endavant uh -huh. però bé, el Twitter ho tenim actiu, el Facebook també sobretot eh, i que dic que aquesta setmana és quan potser hi haurà més activitat perquè uh -huh. és la setmana que anunciarem, penjarem un vídeo promocional que vam estar gravant i començarem també sobretot volíem avisar aquestes entitats que n'havien parlat ja pel juliol doncs a, donarem la notícia de, de que es fa el canvi no? uh -huh. però bueno, vam estar gravant aquest, uh, aquest vídeo promocional Uh, per aquí per pers carrers de Sabadell, amb entitats, artistes de Sabadell, la veritat és que va ser una passada literalment perquè tothom, tothom s'hi va apuntar. tothom que, que va participar en el vídeo també va dir que comptés, ens va dir si plau contem nosaltres pel dia de la jornada, perquè és, sembla molt interessant i això ens va donar això ens va animar moltíssim. Es no? va donar moltes ales donar i molta força molt empenta, Potser hi ha una casa que diu però exactament què és això? Què de és mala això? pell produccions. Expliqueu-nos què és exactament. És a dir quan parlem de potser una promotora cultural, potser tots pensem en fer concerts, però no sé si voleu anar més enllà d'aquí. Què, què és exactament? De fet, eh, és que de fet encara potser, avui, encara ens barallem si som promotora o som productora, no? Perquè al final nosaltres el que, el que, el que volem fer és eh, som, ens definim com una, una empresa, doncs, bueno, una associació de moment, la, la idea és que al final la cosa la agafi, o sigui, agafi força i es converteixi en empresa, no? Però produïm, o sigui, fem gestió d'esdeveniments artístics socioculturals, mm -hmm. però clar, per altra banda també som gent que és apassionada per la cultura i el que fem també és promoure-la. A la nostra pàgina web potser trobarà notícies que no... Són coses que nosaltres no tenim res a veure, però com que ens agrada, doncs també ho volem promoure, no? Potser també acabem creant una mica d'agenda de, de cultural, una miqueta de, de doncs, una mica donar informació a, a tothom de saber ell que no li arriba, no? et sembla bé la definició no? sí. una de les primeres coses que heu fet dins del projecte és elaborar una enquesta per conèixer els costums culturals dels sabadellencs per què? què n'ha sortit? Vam fer, eh, sí, bueno, de fet, eh, vam fer aquesta enquesta preguntant una mica l'opinió dels de, de sabadellencs, gent de fora també, per què no, eh, sobre, volíem saber una mica l'opinió de, de la gent sobre que, què li sembla la, la cultura de Sabadell, més que la cultura de l'oferta no?, que, que se'n dona. Si més no, de fet, Malapell va començar per aquí, perquè el, quan decidíem a veure quina pràctica fèiem, eh, corre el rumor sempre que jo he estat de Sabadell tota la vida, no? I sempre ha corregut el rumor aquest o sense parlar de la gent de que quan li preguntes quina oferta cultural hi ha a Sabadell la gent et diu ah, doncs mira, poqueta, què vols que et digui? Jo potser me'n vaig a Terrassa, que tenen més ja tenen més edificis modernistes, tenen les esglésies, tenen... i si no ja te'n vas a Barcelona que home, no? allà sí que hi tens uh, cosa, moltes coses a fer. I la veritat és que tu et mires la, la, la web de l'Ajuntament o et mires el, el, altres altres webs d'agendes culturals com el Petit Sabadell o el Weekend o, que n'hi moltíssimes, moltes més i és que no te l'acabes. Vull dir, realment sí que en veus que cada dia es fan coses, exposicions, concerts, eh, de més... L'única jo crec, personalment, que és, potser és un, més, té més a veure que potser eh, la gent potser no, no ens n'adonem de, de, de que hi és o que o no ens arriba la informació d'alguna manera, no? Per tant, aquest projecte, aquesta jornada, és, el que vol és fer això, fer un cop de punt damunt la taula i dir que no hi ha jornada doncs, i que no hi ha cultura, doncs, escolti, no? Doncs... Teniu... Rècord de participació. Aquí ho tens. Una mica va començar la idea, la idea per aquí. Uh -huh. uh, com vau preparar aquesta enquesta? <ríe> doncs, uh, vaja, són, uh, són cinc preguntes, res. Són preguntes molt, molt, molt bàsiques eh, sobre quantes, quantes entitats uh, de cultura popular coneixem, quantes, quants espectacles hem anat a veure, quants, vull uh, dir, també de, des, de, des de puntuada, una mica de... Doncs de, de, de l'1 al 5 doncs a veure quina, quin és l'estat que li sembla no? l'estat de la cultura una mica per, per, per saber si realment teníem raó nosaltres mateixos quan, quan ens plantejàvem això i realment els resultats de l'enquesta han donat doncs, eh, anaven, anaven, han sortit com esperàvem no? una mica sí que la gent pensa en gran part que de, la, de cultural de Sabadell és poca més aviat, en quant a entitats sí que ens ha sorprès perquè la gent en coneix bastantes ja és curiós perquè hi ha gent que en coneix 4 o més de 4 i n'hi ha que més en coneix dos. Uh, però vaja, més o menys els resultats han sortit com, com, com preveiem, no? Uh -huh. Hi ha gent que coneix només dues entitats per a tot exemple, Sabadell sí. uh -huh. És uh -huh. curiós, perquè només que vagis a una cercavilla n'hi haurà en deu, ja, com a mínim uh -huh. Per tant, creieu, en definitiva que els ciutadans no estan prou assabentats del que passa a Sabadell en l'àmbit uh -huh. cultural uh -huh. uh, Però l'oferta cultural creieu que és adequada Creieu que n'hi ha prou i que és prou variada? Sí, això estem d'acord la... Sí que en quan a oferta, a mi només cal que miris el programa de Festa Major Ara mateix comencem entrem amb, amb, amb Sabell Festa i Tradició Entrarem amb l'Envàsat Entrarem amb les, amb les 30 nits de juliol Després ja vindrà la Festa Major És que realment vull dir, no te les acabaria L'oferta Però és això, no sé per què No sé per què, la gent pensa que no ja, Sabell hi ha poquet cosa a fer És que vull dir? I no és veritat? l'objectiu és reivindicar això l'objectiu és reivindicar l'objectiu uh -huh. sí, sí. és, és amb, que s'ha ja forma com s'ha fet l'objectiu amagat d'aquesta jornada és, no deixa de ser un festival un certamen cultural però l'objectiu amagat és fer, fer aquest cop de puny d'ama la taula i batre un rècord de, de participació uh -huh. fins i tot ens estaven plantejant ja veurem com ho fem eh? fins i tot ens estaven plantejant de posar allò el típic, eh? un, un cronòmetre damunt de l'escenari i eh, diguem que el rècord és eh, amb el menor temps possible a fer-hi aparèixer el major nombre de no només entitats eh? oh, Quan parlem del, del festival, volen convidar entitats, volen convidar grups, artistes independents. En part per aquí va donar aquesta oportunitat al, al pintor que, que ho fa fantàsticament, però no té un exposar, que tingui un lloc el noi que sap tocar la guitarra i no té on tocar que ho pugui fer aquell dia allà com a mínim. Uh -huh. Anem a aquesta jornada, no tenim data, aquest dibuix de juliol que deia era la primera que, havia, que havíeu treballat, però veieu que ho heu de fer cap al setembre, uh -huh. però anem a explicar una mica què és el que hi passarà, què és el que voleu fer? Uh, una mica en forma de, de... fèiem conya abans de que, no sé si ho veus aquests programes, de, o el Tussi Cavales, o el... Uh -huh. o, bueno, o no es va bé així, no volem tampoc ser fer un espectacle, cap mena d'espectacle friki eh? però la idea és això muntar aquest escenari i, i donar-li un marge de temps de 5 minuts a cada, a cada participant no? doncs, eh, per exemple fer entrar en aquell moment doncs, que pugui entrar una entitat llavors hi entri un, algun artista llavors un grup si sí, més no, que sigui una cosa que vagi rotant, una cosa que sigui moguda, que es vegi moviment tota l'estona. Per tant, mm -hmm. tu pots estar-hi de 10 a 11, veuràs, veuràs, pots veure certs grups, però si vens potser dues hores més tard veuràs grups que no tenen res a veure amb allò, però continuaran sent de Sabadell i continuaran sent gent que fa una acció cultural. Per llavors és, qui vulgui que vingui a fer el que vulgui. Sí, sí, realment és, és qui vulgui és, uh, vull dir, Nosaltres convidem a tothom eh? Sí que, per exemple, quan a quan entitats és més fàcil per nosaltres saber què fan, ja ja ens coneixem, al final el Sadell tampoc és, és molt gran, vull dir que, que ja sabem ben bé què fan, sí que potser quan artistes sí que volíem fer una miqueta de no, no, no ben bé un càsting però mm -hmm. o sí sigui que sempre els direm, ara quan li estem, estem convidant a la gent preguntant què fan, què volen fer fins i tot alguns eh, els demanem a veure si, si, ens poden, si ens volen enviar un vídeo o alguna foto de, del que fan, més a veure per, tenir, per, per estar segurs del que faran allà a l'escenari, que no pujarà, però no trobar-nos amb espontanis d'aquests, eh, que després uh -huh. acaba sortint la notícia per, per aquest i no uh -huh. realment el que feies. Uh -huh. És a dir, si sí que voleu tenir un control de qualitat, per dir, uh -huh. d'alguna manera, és a dir, que el que hi hagi realment sigui sí, cultura. Sí, sí, al final és, la primer, és el primer projecte que fem, vull dir que el que, fa, el que volem és que surti bé, també. Uh -huh. um, on es farà? En quin horari? Tot això ho teniu més o menys, més o menys, més o menys clar, eh? clar, ara mateix el que no tenim el que menys tenim potser eh, encara definit és el, és, el, és el moment nosaltres tenim previsió de fer-ho ens agradaria fer-ho en un espai del centre un espai públic del centre eh, ens agradaria fer-ho a la plaça Doctor Robert de Sabadell uh -huh. és un espai molt xulo potser és l'espai més mà comí personalment eh, a més a més és un lloc cèntric és una de pas, és prou ampli i en un lloc emblemàtic de, de la ciutat al moment, doncs, dèiem això, aquesta segona, tercera, quinzena de, de setembre, i, i, vaja, i la, hora segurament eh, ho podem fer, encara ho estem estudiant si ho podem fer de matí i que s'allargui més o menys fins a la primera hora de la tarda o fer-ho tota la tarda, uh -huh. potser. Tarda nit, tardavespre... Tarda. tarda. Tarda, eh? Tarda. Perquè també parleu de batre un rècord. Quin mm. rècord? Ah, és en el sentit de, en el menor temps possible, fer-hi aparèixer la major quantitat de, de colles de cultura, artistes, entitats, vull dir, qualsevol personal que pugui fer una mostra de, de, de cultura, una acció, una acció cultural. Ah, I a nivell de, de públic, també voleu establir alguna espècie de rècord? Tamc ens interessa fer el gran, el gran festival, el gran certamen vu dir. ja et dic tal com està, tal i com ho tenim previst i si ho volem muntar, ha de ser una cosa que sigui mos, que, sigui molt, que hi hagi molta rotació, que es vegi mm. moviment. Tampoc ens interessa col·lapar uh -huh. la plaça evidentment, uh -huh. ni evident. Per tant la rama. record de gent de l'escenari, de, de gent fora de l'escenari, doncs els que vagin passant. Sí. A, els que els artistes que vinguin han de viure ser o exercir a Sabadell. Ah, Perquè té el tema de què és de Sabadell, de què... eh? també. Si són entitats que siguin entitats registrades a Sabadell, mm han -hmm. de ser entitats de Sabadell, aquí tampoc és que demanem, a veure, tampoc posarem molta, moltes traves, eh? vull dir, si són gent que està relacionada amb Sabadell, ja sigui Viscenti, estiguin registrats, actuin, se'ls conegui per Sabadell, vull dir, a partir aquí nosaltres no posarem moltes, molt, molta pega. Sí que demanem que siguin gent de, de Sabadell perquè el festival va, es, està basat en això, no? que reivindicar la cultura de Sabadell. Per tant, no agafarem per explicar-nos bé, no agafarem un grup, de, un grup amateur de rock de Barcelona. Mm -hmm. És a dir, Però, En canvi, dir que agafarem qualsevol... Això sí. En coordinació, per tant, treballant amb les entitats de la ciutat que també es puguin guiar una mica respecte a noms, sí, grups, sí, sí, etc. Sí. Per donar fe de tot plegat, em voleu fer un documental. Sí. El... Això potser és el nostre Quedi clar que la jornada té un... És d'un caràcter De promoció cultural dur. Uh... A partir d'aquí uh... Queda de mala pell produccions Que ha definit primer com una associació Sense ànim de lucre i per tant no volem treure en benefici d'aquesta jornada. Si més no, si treguessin benefici, al final el que faríem és, és fer-ho servir per muntar un següent festival i que sigui per Sabadell i per, per Malapell. Sí que llavors, per altra banda, nosaltres el és... Ja hem començat a gravar aquest documental, ja hem començat a agafar imatges i agafarem imatges del dia de la, de la jornada. Si sí més no, per eh, el documental que volíem fer, eh, amb la idea de com nou persones que no es coneixen de res comencen un curs, es coneixen creen un grup, creen una productora cultural i tiren endavant tota aquest, tot aquest, tot aquesta moguda no? uh -huh. uh, El que seria el, el projecte és a dir, el que havíeu d'entregar pel curs, això ja ho teniu fet suposo. Bueno, de fet és la, clar, és la pràctica vull dir, uh -huh. si més no, gairebé uh, fèiem conya també amb el professor perquè només el dia de la gravació del vídeo promocional allò ja va ser, una, allò ja va ser un projecte cultural gairebé perquè vam tenir una, una feinada, que no vegis aquell mateix dia uh, vam estar, va ser un divendres a la tarda Vam estar unes 4 hores a, pel centre de Sabadell, vam convidar-hi entitats, alguns artistes, realment ens ho vam passar molt bé. Sí que va haver-hi algun momentet de caos, perquè al final nosaltres, de directors de cine, no, no, no ho som. El que sí que som és un grup que ens hem coordinat molt bé. Aquell mateix dia la, la garatge feia de, de gestió dels participants, a, a, la Momo també tocava la part d'administració, teníem la, la perruquera, ens va anar estupendament per tenir la, la, la maquilladora. I, i vaja, llavors uh, bé, bueno, vam poder gravar totes aquestes imatges i, i esperem treure l'aquesta setmana clar, que és el projecte no, no hi penses perquè al final estem pensant tant amb això Tenem aquesta jornada que, ai sí, la pràctica no? mm -hmm. ja l'entregarem, vull dir sembla que queda bastant clar quina, quina és la pràctica mm -hmm. el, el primer també que no és, la primera persona que no és potser del grup però que ens ha ajudat moltíssim és el nostre, és el professor d'aquest curs que és en Giovanni Gómez ell és el primer que ens ha assessorat i per ser avui és el seu aniversari per la, per la qual cosa felicitar-lo des d'aquí també i una passada perquè és, és, un, és una persona vull dir, molt professional i, i ens està ajudant moltíssim en tot el projecte per tant la intenció és mantenir aquest mala pell promotors com una cosa que vagi més enllà no? d'aquesta pràctica i com una cosa que vagi fent actes any rere any aquesta setmana en parlàvem perquè no clar, no volem vull dir, nosaltres estem centrats en això el que volem és sobretot, primer, ens estem formant no, no oblidem, dir, estem fent aquest curs precisament per especialitzar-nos estem fent aquesta jornada, estem creant hem creat aquesta associació del futur encara no anem per la gaire uh, sí que a mi m'encantaria que pell Produccions al final es convertís en una realitat dir realitat, que es convertís en una empresa no? i que es converteixi en alguna cosa doncs, que sigui que pugui moure, dinamitzar una mica més la, la ciutat de Sabadell i per guanyar-vos la vida? també, també Tampoc tu ja saps que jo, vull dir, em vull guanyar-me la vida, penso que el qui només té diners és pobre. Per tant, no, vull dir, tampoc m'interessa allò fer-me mentre em tinguem per viure, tu. I en el teu cas, com ho veus? L'objectiu ha de ser que això funcioni i que us pugueu guanyar la vida amb això? Sí, bueno, estaria, seria un repte, no? Col·lectiu també, perquè sí que tot aquest projecte que està, estem gaudint molt ens agradaria que no quedés aquí només, en aquesta jornada, sinó, mm. bueno, en un futur, instaurar un, un dia de la cultura a Sabadell i, i poder portar-lo a terme des de Madapil Produccions. Doncs moltes gràcies al Ricard Burgues i a la Gràcia York. Orquet Orqueta, per poder haver-nos acostat tota aquesta proposta si voleu més informació sobre aquest projecte podeu consultar el web www.malapellproduccions.cat molta sort per aquest acte ja ens informareu del dia que, que l'heu de fer digue Ricard no sé si tens res molt ràpid eh? un minut. que tornant al nom de Malapell eh, de fet eh, tinc un amic de la colla que és en, en Ramon ell, eh, ell va, va ser molt divertit perquè ell jo sabia que ell estava muntant un bar ell sabia que jo estava muntant estava nosaltres muntant aquesta productora i uh, un dia a l'assaig, que també és de Castellers de Sabadell, em va dir, escolta, tu també ets mala pell? Di que vols dir? Doncs uh, resulta que ell al bar li posat mala pell, i nosaltres, a la productora, també. Em va dir, però bueno, és que ens Sabadell, hem posat d'acord per fer pell, ja se Exacte, sap, eh? Sí, per sí. tant, moltes gràcies, molta sort per l'acte, ja ens informareu quan tingueu data de definitiva I, tant, i ja ho sí. explicarem. I nosaltres arribem fins al punt de les 11, escoltant els, els ovells a amb el seu mozzarella. Mozzarella, suau de sabor. Cada matí, de 8 a 1.